Я опустив очі, бо не відчував ні жалю, ні болю. Мене переймало тільки одне – поліцаї навколо будинку, куди завітала смерть. Ми поверталися разом, і йшли мовшки. Не доходячи до середмістя, нас покинула Зоряна Мигельська, потім юнак з довгообразим обличчям. Я, Олекса, Павло і Марійка Вістун заглибилися у Валову вулицю, і нам уже треба було прощатися, щоб не показувати, де наш притулок, але й залишати дівчину в цю пізню годину не годилося. На добраніч, сказав я, звертаючись у провулок. Мені сюди. Олекса на мить зупинився у ваганні, та рушив далі. Щасливо вам, сказала Марійка, мене проводжала музика її слів. Ми з Покутським обмірковано розтягували роботу, але всьому є край. Ось ми вибрали свої останні порції. Одутлуватий полковник заплатив нам гроші, і ми опинилися на вулиці. Весь наступний день я пролежав на нарах з томиком Монтеск'є, немало дивуючись, що деякі мудрі люди широко і досить часто, розшифровуючи його думки, не посилалися на француза. Колись я прочитав у журналі статтю чеського літератора про сучасну епіку. Він стверджував, що описовість поза раціональною обробкою почуттєвих даних здатна породити лише натуралістичну пародію на дійсність. Цю ж думку, тільки висловлену німецькою мовою, я знайшов у Томику Монтескіє. «Не хотілося б на кожному кроці посилатися на авторитети», Отак-то от воно. Та я чогось вірю, що такі люди, віддалившись от нас через панування ідей безпосередньої практики, повернуться знову, коли наступить пора оцінювати цю практику і осмислювати нові потреби людства. Діти часто прагнуть побути без батьків, тим паче, коли батьки такі молоді духом. Повернувся Микола, зняв сорочку і ліг на нари. Невдовзі Ганиш приніс яблук. З'ївши одне, замислено почав водити корінцем по шипці. Я з зацікавленням стежив, що з цього вийде. Олекса склав біля печі хрести, витер піць взяв двоє яблук з нар, одне поклав до кишені, друге надкусив. Прийшов професор з Грушевичем. Професор роздягся, виклав газети й брошурки, і ліг. Грушевич сів на цеглину, задумався. Я давно зауважив, що позбігавшись, хлопці починають переструюватися. Це триває 15-20 хвилин. Ось Микола потяг якусь брошуру з історіка. Грушевич зняв з гачка інструменти і почав оглядати, чи не поржавіли. Олекса впорався з другим яблуком, пройшовся вздовж нар і кинувся до картини. Павло вистрелив корінцем у бік дверей, відкрив футляр, провів пальцем по струнах, вийняв скрипку і смичок. Сьогодні мені не хотілося музики, і я вийшов на вулицю. «Невідомий добродію», – писала Ванда. «Я перечувала, що з Віктором щось скоїться. Дівчині не годиться так казати, але полетіла б горлицею до того проклятого Львова, аби турбуватися про свого коханого. Я буду за вас вічно молитися. Не покиньте його між чужими людьми. Окремо переказую вам гроші. Може, йому треба їсти фрукти. А нині всюди така дорожнеча. Скажіть йому, не знаю, чи то добре, але я показувала його листи багатьом у нашому місті. Один лист навіть надрукували під вигаданим прізвищем у газеті. Наші люди не хотять, щоб тамтешній народ їх проклинав за вчинки нерозумних синів. Але діти не винні, вони мусять. Пишіть, будь ласка, частіше, як почуває себе Віктор. Зичу вам щастя. Ми третій день перебивалися на яблуках. Кривов'я забрали корчі. Грушевич поїв нас якоюсь мікстурою, але вона мало допомагала». Тільки Грушевич і я ще сяк так трималися. Миколу перед цим поклав гриб. «На пошті є на моє прізвище Вікторові гроші», – сказав я. Першим озвався Грушевич.